Ötödik fejezet. Harca halál ellen. Múlt az idő. Hetek, majd hónapok egyformán keservesen. Együtt szoktak vacsorázni hárman a közös ebédlőben. Csendes, szomorú étkezések voltak ezek. A gömbölyű arcú, hízásra hajlamos Bob-szikár barnára égett férfi lett. Rengeteg munkája volt, és egyre reménytelenemnek, hiába valóbbnak érezte a szenvedés elleni küzdelmet. Egy napon Nelson már az asztalnál ült, jó, jó elosztotta a vacsorát. Bob szokatlanul későjött. jött. Szó nélkül ült le. Eltolta a tányérját, aztán az asztalra csapott. Tíz ember halt meg ezen a héten. Terjed a bélhorut, sok a bélfeké. Ezt nem lehet operálni. Újabban fellépett a szemgyulladás. Rengeteg a TBC. Kétszer annyi ember van egy barakban, mint amennyinek szabadna lennie. Minden gyékény férges tele legyekkel, ételhulladékokkal, és a gyerekek ide-oda csúszkálnak az elviselhetetlen piszokba. Reménytelen. Tisztán fogjuk tartani a barakkokat, mondta Jójó. Nem lehet, sóhajtotta Nelson. A kulit nem tudjuk kényszeríteni arra, hogy munka után még takarítson is. Kevés a barakk. Még egyszer ennyi kellene, és nincs felvéve a költségbetétbe sebb a takarítás széljaira előért tizenkét munkás, sem az építkezés. Ez soha se hittem volna. Az emberek halnak, és az őserdő belsejéből egyre jönnek helyettük új kulik, mintha az életnek nem lenne értéke. Tűnődött Bob, és még mindig nem nyúlt a vacsorájához. Hányat lehetne megbenteni egy-egy kisebb műtéttel, és itt meghal? De hát hol lehet operálni? És hol fektetni az ember az operáltat? A zsúfolt barakban, ahol hárman alszanak egyékenyen? Sajnos az ős mindent lehet, amíg egyszer a törvény le nem csap rájuk, fejezte be kedvetlenül Nelson. Aztán ment mindenki a szobájába lefeküdni. Másnap, amikor az intéző délelőtt az első körzet barakjához ért megdöbbentő látvány fogadta. jó és a két benszülött boly Lemosott gyékényeket raktak ki a napra. A lány már a két fiúval együtt tisztára sikált az egész barakkot, és új moszkítóhálókat is tett fel. – Ezt ne tegye többé! – kiáltott rá Nelson. – Istenem, micsoda gondolat! Ezekbe a barakokba bemenni! – Állandóan takarítani fogom a barakkokat. Ez, mint missziós nővérnek kötelességem! – mondta Jó Jó nagyon nyugodtan. – A fehér faj tekintéje! – Ugyan, Mr. Nelson, hagyjuk ezt a trópusi dajka mesét, mondta Jó Jó és a férfi szemébe nézve. Most igazán olyan volt, mint egy elszánt kedves nővér. A fehérfaj tekintéjét azok járatják le, akik a törvény ellenére ezt a gyalázatot előidézték. Hagyjon, kérem, dolgozni. Nelson csodálkozva nézett rá, aztán csendesen elment. És többé nem hozta szóba a fehérfaj pedig Helen a nővér naponta sorra járta a barakokat, és folytatta a reménytelen küzdelmét a tisztaságért a halál ellen. A benszülöttek is megszokták lassan, hogy egy jóságos fehér angyarjál közöttük lemossa hideg vízzel a betegek arcát, megújítja a kötést sérüléseiken, és karjaiba veszi a síró, is gyerekeket. Csak ilyenkor hagyta békébe Jójót az a két arc, amelyet állandóan maga előtt látott. Egy élő és egy halott arca. Harry és Ferláne. Egy este, mikor a két férfi vacsora után rágyújtott, jó váratlanul megszólalt. Honnattól kezdve az én szobába fogunk ebédelni, mondta határozottan. Ezt a helységet berendezzük az ambulancia számára. A könnyebb sérültek ide járnak kötözésre, és itt végezzük majd el a műtéteket. Ez igazán jó ötlet, mondta Nelson. De hová fektessem az operáltakat? A zsúfolt barakkal biztos halál, betette ellen Bob. Van néhány sátrunk, azokat felállítjuk itt a ház mellett. Gyékény is akad, és néhány heverőszék. Mindezt valami ellentmondást nem tűrő hideg, nyugodt hangon közölte a lány. Engem a szaszisztálni. Csak nem akarsz itt operációknál. Mindent meg kell tenni, Bob. A háborúban még többet is tettek a nőt. Én nem érzem magam gyöngének. A hőség ötven fok fölé emelkedett, a munka lázas folyt, és közben az ebédlőből átalakított műtőben egy közönséges, hosszú faasztalon fekét operáltak, amputáltak, csonci szedtek ki bezúzott koponyákból, és a klorettil átható párája összevegyülve a vérszagával szinte láthatóan rezgett a forró levegőben. Helen a nővér adogatta a műszert, altatott, előkészített, és egyre ügyesebben csípte el a meccés közben megnyílt ereket. A forróság egyre nyomasztóbban szorult meg a műtőben, amelyet Helen a nővér hihetetlen munkával igyekezett tisztán tartani a mindenfelől özönlő férgektől, repülős váboktól, penésztől. És ha mindezzel elkészült, akkor vigasztalhatta a kétségbeesett Bobot. Mert Bob keze eleinte nagyon ügyetlen volt. Jól tudta például, hogy a középfülnél meglékelt asszonyt egy rendes sebész megmenthette volna. Igen, igen, az ő hibája volt. Ha nem operálod meg, vigasztalta jójó, akkor is meghalt volna, de elpusztult volna a gyomorfekélyes is, aki így meggyógyult, és meggyógyult az is, akit bokában amputáltál. Bob lassanként megtanult operálni. Aztán már Nelson egy szobába aludt Bobbal, és az ő hálókamráját is súlyos betegeknek rendezte be a nővér. Később átadta a saját szobáját is, és a műtőben eludt éjjel de a fájdalom, a kín, a köny, a vér csak olyan dúsan özönlött az őserdő penészagó talajából, mint a férgek megszámlálhatatlan sokasága. A három ember mégis folytatta kilátástalan harcát a halál ellen, élükön jojóval. Míg egy napon a döntő ütközetbe vereséget szenvedtek. Bob későn jött haza este, sárosan, kimerültem. Benne voltak az elsős évszakban. A malária már hetek óta olyan erővel lépett fel, hogy a törvények értelmében minden egészséges munkaerőt igénybe véve be kellett volna szüntetni a munkát, kiszárítani a risteraszt, a folyópartján kiírtani minden termést, hogy a halált hozó szúnyog, az anopé lesz, amennyire lehet kipusztuljon. De itt senki sem gondolta arra, hogy a terméshez nyúljon. Állati módon hajszolták a beteg kulikat, akik együtt laktak összezsúfolva az egészségesekkel. Ezen az estén a különben is elcsigázott bob elkeseredetten roskadt egy székbe, és tenyerébe hajtotta a fejét. – Mi történt? – kérdezte Nelson. – Mindennek vége! – felelt apatikusan. – Vérhas és tifusz. Hallgattak. – Mit lehet csinálni? – kérdezte szinte önmagát Nelson. Persze másodt 15 évi fegyház és 20 ezer fontig terjedhető pénzbüntetés elég fenyegetés ahhoz, hogy nem merjék megszegni a járvány esetére előírt egészségügyi intézkedéseket. De itt az őserdőbe fütyülnek minden törvényre. De legalább elkülönítenénk a vérhas és tifusz betegeket. Ha egy barakot építenénk, át ez mégsem lehet. Jó jó ragaszkodott ahhoz, hogy beszéljenek a négy európai munkavezetővel. Nelson előre tudta, mit fognak felelni. Ugyan kérem, kiáltott szemben, ez minden évben így van esős évszak idején. Különben is Krögerre tartozik, hogy ő milyen törvénysértésre szkíroz meg. Nekünk nem ad pénzt semmire. Minket azzal csalt ide az öreg fárláne, jelentette ki Rainer, hogy többet fogunk keresni, mert százalékra szerződtünk, és nem kell tekintettel lennünk az őserdőben semmire. Csüggetten tértek vissza a meddővitából. Jó-jó, nem beszélt többet az ügyről, gondolkozott. Hónap elindulok a munkába és a következő négy hónapra szükséges árukért, mondta Nelson, mielőtt aludni tértek. Nincs szüksége valamire a városból? Nagyon megkérem valamire, felelt a lány. Érdeklődjön a testvérem után. Tudja meg, ha lehet, mi történt Harryvel. Kérem, mindent meg fogod tenni, ami módomban van. Ne hozzak valamit? Köszönöm, semmire sincs szükségem. Másnap Nelson elindult kordéival. Manszúr is felement. Az öregben szülött arca csúnyán fel volt dagadva, és lila véraláfutások torzították el. Sajnos Nelson későn érkezett az eseményekhez. Collins ez a barom rajta kapta manszúrt, hogy titokba a Rendes munkás volt manszúr, csak egyetlen gyengéje a pálinka vitte olykor kísértésbe. A részek Collins megdühödött, és szinte agyonvert az öreg munkafelügyelőt. Nelson szabadította ki a kezéből, de utána kis hián ők mentek egymásnak Collinszal. Ha Reiner neveti magát közbe. Mikor a karaván elindult a város felé, Bobot nyomasztó érzés fogta el. Négy hónapja értek már itt a vadonban, és most először maradtak Nelson nélkül. Bob megkomolyodott, feltámadt benne a lelkiismeret és a felelősségérzés, de olyan változásra, mint ami jó-jó nem volt képes. Ilyen végletekbe átcsapó, tragikus megrendülés általában csak nőknél lehetséges. A benszülöttek szeretete legtöbbször babonával kapcsolatos. Érzelmi világok középfok nélkül ingadozik a rajongás és a gyűlölet között. Helen a nővér csodálatos szerepet játszott a benszülöttek lelki életében. Ezt a finom arcú, komoly fehér nőt, aki a legkülönbözőbb időpontokban itt is, ott is feltűnt közöttük, letérdelt a gyékényükre, nem undorodott a mocsoktól, amelyben éltek, lassan lassan isteni tulajdonságokkal ruházták fel. Miután az intéző elment, Helena nővér többször tűnt fel éjszaka a barakkok környékén, és sokat beszélgetett suttogva a benszülöttekkel. Ezek aztán még tovább suttogtak, új meg új társaikkal mindarról, amit a jó mim mondott, és járt a suttogás barakról-barakra, gyékényről-gyékényre. Három nap telt el Nelson távozása óta. A püffet hold éles, krétaszerű fénye bántóvilágítással határolt el az ültetvényt a sűrű vadontól. Collins egyszerre arra riadt föl, hogy egy női hang a nevén szólítja. Az ablakhoz ment. Mozdulatlanul várakozó benszülötteket pillantott meg a tisztáson. Előttük egyszerű fehér ruhájában Helen a nővér. Mr. Collins, mondta a nő hangon. Ön és a kollégái fogjuk ebben a házban. Húsz benszülött őrzi magukat éjjel-nappal, és aki kijön, azt nyomban megölik. Mi ez? Lázadás? kérdezte fenyegető hangon a fehér munkavezető, aki feltámadt aggodalmát nem tudta teljesen eltitkolni. Igen, felázítottam a benszülötteket. Csak arra vártam, hogy Mr. Nelson elmenjen, mert nem akartam belekeverni. Az őrzésre kirendelt embereknek egy-egy revolvert adtam a raktárból, és megengedtem, hogy lelőjék azt, aki kijön. Azt hiszem, örülnének, ha alkalmuk lenne rá. Miss Helen! üvöltötte Reyner, aki szintén felébredt közben. Tudja, hogy a törvény tíz évi fegyházal büntet minden fehér embert, aki fegyvert ad benszülötteknek? És ugyanilyen fegyházzal bünteti az egészségügyi törvény megszegőit is. A benszülöttek végre fogják hajtani a járvány esetére elrendelt intézkedéseket. Ha kiítják a termést, figyelmeztetem önt, tajtékzott szemjön. Meg fogják tenni, jelentette ki jó-jó. Kérem, van Hagen látta, hogy tehetetlenek. De remélem majd el tudja magyarázni híveinek, hogy ezért a munkájukért nincs előirányva pénz a számukra. Vagy ki fogja rabolni a pénztárat is? ön és a többiek kifizetik ezért a munkáért a bért. Ha nem, akkor a benszülöttek a kormányzótól követelik a munkadíjat, és meg fogják kapni, miután erre a munkára a törvény kötelezi őket. Collins, aki közben egyedül maradt az ablaknál, két ökléver vette a párkányt. Három éve szenvedünk ebben a pokolban. Azzal csaltak ide minket, hogy sokat lehet keresni, mert nincs ellenőrzést. Ezért saját kezemmel folytom meg Krögert. Felesleges! Kröger a tavalyi elszámolás alapján kifogja fizetni a részüket, mert ha azon a címen tagadja meg, hogy maguk a törvény értelmében kiírtották a termést, az a vagyonába kerülhet, és néhány évi rapságába. Az angol néhány másodpercig nyitott szájjal bámult jóra. Biholt! Helen a nővér! Azt hiszem, csak ugyan van ebbe valami. Az a disznó a tavalyi részesedésünk alapján. Persze, ki kell fizetnie! Bocsánat, csak kabátot veszek. Mikor újra megjelent az ablaknál, sértődöttem, mondta. De hát a ördögbe is miért kell minket fogjuk lejteni? Igazán nincs szükségük tapasztalt régi emberekre. Örömmel látjuk magukat, Mr. Collins. Hát akkor mondja meg a majmainak, hogy hagyják békén a pisztolyaikat, ha kijövök, és fogjunk kezet. A fiúk egy véleményen vannak velem. Maga igazán nagyszerű nő, Miss Helena. Egy hét múlva, amikor Nelson visszatért, is hiány leesett a kordéról, ahogy az ösvényen túl megpillantotta a telepet. Ameddig ellátott a szem, minden bokor, cserjet, törpefa kivágva, a rízsültetvényt, mintha letörölték volna a domboldalról, és fákat döntöttek egy megkezdett épület körül. Besietett a házba. – Az Istenért mi történik itt? – kérdezte riadtam. Bob röviden elmondta az eseményeket. Az intéző nem szólt semmit. Oda ment a lány elé, és a szemébe nézett. Jó-jó egész idő alatt ezt várta. Erre gondolt, hogy milyen lesz Nelson szema, amikor majd megtudja. Gyengétség, szomorúság és csodálat ült a férfi tekintetébe. A lánynak ettől kipirult az arca. Mr. Nelson, kérdezte gyorsan, megtudott valamit Henryről? Nelson néhány másodpercig habozott. Képtelen volt arra, hogy hazudjon. Úgy elfogták, kiáltott a lány, és ő magára vállalta. A férfi szomorról rábulintott, és kerülte jó jó tekintetét. Mondja meg, mi van? Elítélték? Nelson hallgatott. Nyugodt lehet, szólt, Jó. -jó. Nem állulok el, nem kapok sírógörcsöt, de követelem, hogy megmondja, mi van Hrivel. Én is azt hiszem, jobb, ha megmondom. Előbb-utóbb úgy – Mondja ki, mondja ki, mi van Henryvel? – halára ítélték. A dermed csöndben egy műszer hullott le Bob elzsibat kezéből esett ki. A lány nem sírt, nem ájult el, csak állt, és valahova a levegőbe nézett. – Azonnal indulunk – mondta rekedten Bob – vallomást kell tennünk. – Ezt nem szabad feleltene elzonnyugtalanul. Az ő nem enyhítasz, az, ha magukat is elítélik. De hát Dickman, Dickman a gyilkos. Ezt nem lehet bebizonyítani. Egy hangú kopácsolás hallatszott távolról. Helena átadta fivérének a rendbe rakott táskát. Menjünk, mondta a fátyolozott hangom. Menjünk a betegekhez. Bob, a betegekhez. Ha van valami kívánsága, Szívesen teljesítjük, közölte a gőgös fogházgondok Henryvel a síralomházban. Csak ugyan, érdeklődött Henry, olyan ez, mint valami mese. Megjelenik a csúf, fén, boszorkány, és akkor lehet kívánni egyet. Ez a hasonlat nem valami találó. Én fegyházgondok vagyok, és nem boszorkány. Igaza van, <gül> ehhez az elfoglaltsághoz igazán nem kell boszorkányság. Csak némi protekció és a helyesírás elleni szabályainak elsajátítása. Ön ember, van valami végső óhaja? Egyetlen egy kívánságom van. Mi ez a kívánság? Hogy ne nyúljon állandóan a nyakkendőjéhez. A fegyházigazgató igazgató nyomban távozott, mert magas vérnyomása volt, és úgy érezte, hogy az elítéltel folytatott minden további eszmecsere végzetes lehet ránézve. Harry Kissé lefogyott a tíz hónap alatt, míg ügyével megjárták valamennyi fórumot, beleértve a londoni Buckingham palotát is. Az arca sápat volt, borostás, de monoklia régi. Előkelő nyugalommal villogott az arcában. Lelki ismerete aránylag könnyen viselte el a tragédiát, mert úgy érezte, hogy a bácsi haláláért a maximális ellenértékkel fizet. Aztán megfeláldozza magát a testvéreiért. Falánk Bob és hülye jó-jó! Kedves gyerekek, ti éljetek boldogan a jó tréfadacára! És amikor megkezdődik a ceremónia, befogja bizonyítani, hogy ha nem is tudod szépen élni, meghalni egész csinosan tud. Hajnalban felkeltették. Megkérdezte, hogy mennyi ideje van még hátra, aztán megmosdott, gargalizált, fogat pucolt, kinézett az ablakon, és miután látta, hogy esik az eső, alapjára rágombolta a vízhatlan kendőt. Nyit az ajtó, és védőügyvédje lépett be a gondokkal. Harry megnézte a karóráját. A menetrend szerint még három percen van, de igazán mindegy. Kedves ügyvéd úr, köszönöm ragyogó védelmét. Meg vagyok győződve róla, hogy ennek csak kis szerepe volt az ügy rossz kimenetelében. Szöges bakancsuk csörögtek kint, s néhány földre helyezett puskaj döngött a börtön folyosó kőkockái. Az elitért érjöttek. A kivégzés szekélyszámú közönsége kíváncsian nyújtogatta a nyakát. A rugányosan lépkedő monoklis elítélt frissen mosott arcával, de tekintetével egy hivatalba induló nyársporgának látszott volna más környezetben. Udvariasan hallgatta végig az ítéletet. Harry Morgan, átadom az ítélet végrehajtónak. Az elítéltet megragadták. A kötél a nyakában volt, és áj! kiáltotta hirtelen harsányan az ügyész. Mi történt? Heri elengedték a kezek. Egy úr, aki eddig felhajtott gallérral szembe húzott kalappal állt a nézők között, villámgyorsan átsiklott a kordonon, és fedetlen fővel megállt az ügyész asztala előtt. Az illető Johann Ferláne volt. Felsőbb jóváhagyás nélkül az ügyész nem függesztheti fel a kivégzést. De ha tekintetbe vesszük, hogy Ferláne régi kártya partnere volt, és így konstatálni tudta, hogy a kivégzésen megjelent úr személyesen az áldozat, akkor el kell ismernünk, hogy az eset egészen kivételes intézkedésre szolgáltatott okot. Maga maga Johan Ferlane? kérdezte az ügyész. A fenébe is rövid látó lettél, Joe, felelte a néhai. Az ítélet végrehajtását felfüggesztem! És Harry… A kötél még a nyakában volt. Mikor megpillantotta a nagybátyját, csak ezt ismételte egyledeszkedve. A bácsi! A bácsi! Civilek, katonák, bírák és pribékek zavarodottan, rémülten álltak, és Ferláne elégült vigyorral szólt a Henryhez. Azért én is jól megtréfáltalak titeket, mi? Az elítéltet visszavezették a cellájába. A gondok csodálkozva fogadta. Ha egy halára ítélt nem kapott kegyelmet, a törvény szerint csak két okból függeszthetik fel a kivégzését. Ha súlyosan megbetegedett, vagy ha anyai örömöknek nézelébe. Harry esetében mindkét feltevés valószínűtlennek látszott. A fiatal ember jókedvűen ragadta meg a gondok kezét. Gondok úr, most olyasmit fog hallani, amit még senki nem mondott önnek. Szívből örülök, hogy újra látom.